Capitolul 17. Fiul risipitor se întoarce acasă. Marele maestru nu iubea popii catolici. El avea de altfel aceeași aversiune și față de rabini, de dalai lami, de preoții ortodoxi, de muezini, de șamani și față de alți slujitori ai cultului. Pentru înșelăciune și șantaj am și eu însumi înclinații, spunea el. Acum, de pildă, mă ocup cu stoarcerea unei importante sume de bani de la un cetățean încăpățnat. Dar eu nu mi-acompaniez actele dubioase nici cu psalmi, nici cu urletul de orgă, nici cu citate idiote din latinește sau slavonă. Și, în general, prefer să lucrez fără tămâie și fără clopoței astrali. Și în timp ce Balaganov și Panikovski povesteau, luându-și unul altuia vorba din gură despre soarta tristă ce lovise pe șoferul antilopei, Inima vitează a lui Ostap se umplea de mânie și ciudă. Popii catolici, prin sufletul sufletului Adam Kozlević la alhanul unde, printre niște trăsurele cu doi cai de tip nemțesc și niște platforme moldovenești pentru fructe, stătea pe un morman de bălegar, Antilopa. Preotul Kușakovski venea pe la han pentru convorbiri de ordin moral cu coloniștii catolici. Când văzua Antilopa, slujitorul cultului se învârti în jurul ei și pipăi cu degetul un cauciuc. Intră în vorbă cu Kozlević și află că Adam Kazimirović aparține Bisericii Romano-Catolice, dar că nu s-a mai spovedit de vreo 20 de ani. După ce spuse, asta nu e frumos, nu e frumos, Pan Kozlević, preotul Kušakovski plecă ținându-și în sus cu ambele mâini poalele sutanei și sărind peste băltoacele ca de bere. A doua zi, când încă cu noaptea în cap căruța și duceau la piață în târgul Coșară, mici speculanți emoționați, Vărându-i câte 15 într-o căruță, preotul Kușakovski a apărut din nou. De data aceasta era însoțit de încă un preot, Alois Moroșec. În timp ce Cușacovski îi dădea binețe lui Adam Kazimirovici, preotul Moroșec examină cu atenție automobilul și nu numai că apăsă cu degetul în cauciuc, dar apăsă și pe para claxonului, făcându-l să scoată niște sunete stridente. După aceasta, preoții schimbară o privire între ei, se apropiară de Kozlevici din două părți și începură să-l amețească. Lamețiră o zi întreagă. Îndată ce tăcea Kușakovski se pornea Moroșek Și nu apuca acesta să se oprească pentru ca să șteargă sudoarea de pe față, că din nou se pornea Kușakovski să-l frece pe Adam. Din când în când Cușakovschi ridica spre cer arătătorul său galben, iar Moroșek în acest timp învârtea pe degete mătăniile. Apoi învârtea Coșakovski mătănile și când îndrepta arătătorul spre cer. Ba, de câteva ori, preoții prinsera a cânta încet pe latinește și chiar în seara primei zile, Adam Kazimirovici început să le țină sonul. Totodată, ambii preoți se uitau cu interes la mașină. După un răstimp, Panikovski observă o schimbare la stăpânul antilopei. Adam Kazimirovici rostea niște cuvinte confuze despre împărăția cerească, lucru pe care îl confirmă și Balaganov. Apoi început să dispară ore întregi și în cele din urmă se mută de tot de la Han. Și de ce nu mi-ați raportat?" se indignă marele maestru. Au vrut ei să raporteze, dar le-a fost teamă de mânia comandorului. Sperau că Conzlevici își va veni în fire și se va întoarce singur. Dar acum speranțele sunt spulberate. Preoții l-au năucit complet. Chiar ieri, curierul și împuternicitul cu copitele l-au întâlnit întâmplător. Ședea în mașină în fața bisericii. Au vrut să se apropie de el, dar n-au apucat. Din biserică a ieșit preotul Aloiz Moroșec, însoțit de un băiat în haine cu dantele. Înțelegi, Bendel, spuse șura, și toată banda asta s-a urcat în antilopa noastră. Bietul Cosleviș și-a scos șapca, băiețașul a sunat dintr-un clopoțel și au plecat. Ți era mai mare mila, zău, să te uiți la Adam al nostru. Nu să mai vedem noi antilopa noastră. Fără să spună nimic, Marele Maestru își pus echipiul de capitan cu cozoroc lăcuit și se îndreptă spre ușă. Fund, zise el, rămâi aici la birou. Nu primești sub niciun motiv coarne sau copite. Dacă vine poșta, aruncă un coș. O să o descurce pe urmă secretara. S-a înțeles? Când președintele deschise gura să răspundă, ceea ce s-a întâmplat exact după cinci minute, membrii echipajului antilopei rămași fără șofer erau de mult departe. În cortejului cortegiului călca cu pași gigantici comandorul care întorcea din când în când capul, bombănind. N-ați știut să-mi păziți pe naivul de Cozleviți, deștepților. O să vă dezmorțesc pe toți, ofcețe și cu clerul ăsta negru și alb." Mecanicul de bord mergea tăcut, cu o mutră de parcă reproșurile nu l-a fi privit. Panikovski sărea ca o maimuță, întăritând sentimentul de răzbunare al șefului față de răpitorii lui Koslevici, deși parcă simțea în inimă o broască mare și rece era frică de peoți cei negri pe care îi credea în stare de tot felul de vrăji. În această ordine, întreaga filială de colectare a coarnelor și copitelor sosi la biserică. În fața grilajului de fier, împletit din spirale și cruci, stătea antilopa goală. Biserica era imensă. Părea înfiptă în cer, ascuțită și aspră ca un os de pește. Și osul ăsta îți rămânea în gât. Cărămida roșie lustruită, acoperișul de țiglă, Povârnit, fanioanele de tablă, contraforturile oarbe și idolii frumoși de piatră, ascunși în nișe ca să nu-i plouă, toată această gotică cazonă în poziție de drepți se prăbuși parcă peste membrii echipajului antilopei. Ei se simțiră mici. Ostap se urcă în automobil, adulmecă aerul și spuse cu dezgust. Fiu, ce porcărie! Antilopa noastră a și început să miroasă lumânări, a cutii pentru strângerea pomenilor în vederea construirii unei biserici și a cisme de popă. Desigur, e mai plăcut să mergi la slujbe în automobil decât în birjă și încă pe gratis. Nu, scumpi părinți, noi avem de făcut slujbe ceva mai importante. Spunând aceste cuvinte, Bender intră în curtea bisericii și, după ce trecu printre copiii care jucau șotron pe asfaltul însemnat cu cretă, urcă pe scara de granit, ca de edificiu bancar și se opri la ușa bisericii. Pe canaturile ei groase, acoperite cu fier, niște sfinți în bazorelief, așezați în pătrățele, își făceau bezele. Alții arătau cu mâinile în diverse direcții, iar alții se distrau citind cărți groase pe care sculptorul grava gravase chiar și litere latine. Marele maestru trase de mâner, dar ușa nu se deschise. Dinăuntru se auzeau sunetele blânde ale unei orgi. Îl amețesc!" strigă Ostap coborând scara. Zăpăcirea e în în murmurul dulce al mandolinei. Ce-ar fi să plecăm? întrebă Panikovski răsucindu-și pălăria în mână. E totuși un lăcaș al domnului, nu se cade. Dar o stap, fără să-i dea nicio atenție, se apropie de antilopa și început să apese nerăbdător pe butonul claxonului. Claxonă până când, din dărătul ușilor groase, se auzi un zângănit de chei. Membrii echipajului antilopei ridicară capetele. Ușa se deschise și seninii sfinți din nișele de stejar dispărură încet înăuntru. Din îndunericul amvonului apăru în pridvorul înalt și luminos Adam Kazimirovici. Era palid. Mustățile lui de controlor se muiaseră și atârnau jalnice din nări. În mână ținea o carte de rugăciun. De ambele părți îl sprijineau preoții. Din stânga preotul Kușakovski, din dreapta preotul Aloiz Moroșec. Ochii sfinților erau unși cu miere. Alo, Coslevici, strigă o stat de jos, nu te-ai plictisit încă?" Noroc, Adam Kazimirovici," spuse cu dezinvoltură Panikovski, ascunzându-se însă în spatele comandorului. Balagano făcu un salut cu mâna și o strâmbătură, parcă vrând să spună Adam, lasă-te de șotii!" Șoferul antilopei făcu cu trupul un pas înainte, dar cu sufletul mânat din dreapta și din stânga de privirile pătrânzătoare ale lui. Kushakovski și Moroșec făcu un pas înapoi. Se uită melancolic la prietenii săi și plecă. Astfel începu marea luptă pentru disputarea sufletului nemuritor al șoferului. Hei, voi, Heruvim și Serafim!" exclamă Ostap, provocându-i pe adversar la duel. Dumnezeu nu există!" Ba da, există!" replică preotul Aloiz Moroșec, acoperind cu corpul său pe Kozlevici. Ăsta-i curat huliganism!" murmură preotul Cușacovski. Nu există, nu există, continuă Marele Maestru și n-a existat niciodată. E fapt constatat de medicină. Consider această discuție ne la locul ei, declară furios Kusakovski. Dar să iei mașina e lucru la locul lui, țipă Balaganov cu lipsa lui de tact. Adam, ăștia vor nici mai mult, nici mai puțin să pună mâna pe antilopa. Când auzi asta, șoferul ridică capul și se uită întrebător la cei doi preoți. Aceștia începură să se văicărească și, foșnind din sutanele lor de mătase, încercară să-l ducă pe cosleviți înapoi în biserică. Dar el se împotrivi. Ei, și cum rămâne cu Dumnezeu? stărui marele maestru. Preoții fură nevoiți să angajeze discuția. Copiii încetară să mai sară într-un picior și se apropiară de arenă. Cum puteți afirma că Dumnezeu nu există? Începu Aloiz Moroșec cu o voce binevoitoare când el a creat tot ce este viu. Știu, știu," spuse Ostap, și eu sunt vei catolic și latinist, puier, sorcer, vesper, gener, liber, mizer, asper, tener." Aceste excepții latinești, pe care Ostap le tocise în clasa a treia, când era la gimnaziul particular al lui Iliadi și care îi rămăseseră amestecate în cap fără niciun rost, avură asupra lui Koslevici un efect magnetic. Sufletul său se alătură trupului și, în urma acestei uniri, șoferul făcu un pas timid înainte. Fiule, spuse Kušakovski, uitându-se cu ură la osta, greșești, fiule, minunile domnului dovedesc. Boaită, nu-ți mai bate gla de pomană, îi spuse aspru marele maestru. Și eu am făcut minuni. Ba, chiar acum patru ani a trebuit să fac timp de câteva zile într-un orășel pe Iisus Hristos. Și totul a mers perfect. Am hrănit iar cu cinci pâini câteva mii de credincioși. De hrănit i-am hrănit, dar ce înghesuial a fost mamă. Discuția continuă în același mod ciudat. Argumentele neconvingătoare, dar hazlii ale lui Ostap, avură asupra lui Kozlevici o influență cât se poate de întremătoare. Obrajii îi redeveniră trandafitii și mustățile începură să îi se zbârlească iar în sus. Ardei, ardei, se auzeau îndemnuri de după spiralele și crucile grilajului, în căruia se strânsese o mulțime de curioși. Zile și despre papa de la Roma și despre cruciade. Gustav le vorbi și despre papă. Îl înfieră pe Alexandru Borgia pentru purtarea lui urâtă, aminti, ca nu ca în perete, de Serafim Saroschi și puse în deosebe accentul pe închiziția care l-a prigonit pe Galileu. Se înflăcără atât de mult încât îi acuză direct pe Kușakovski și Moroșec de toate nenorocirile prin care trecuse marele savant. Aceasta fu ultima picătură. Când auzi și de soarta îngrozitoare a lui Galileu, Adam Kazimirovici puse repede cartea de rugăciuni o treaptă și căzu în brațele deschise larg ca o poartă ale lui Balaganov. Panikovski se învârtea și el în jur, mângâind obrajii poși ai fiului rătăcitor. În văzduh răsunară pupături fericite. Pan, Kozlević," gemură preoții, încotro te duci, pane, vino în fire, pane." Dar eroii cursei automobilistice se și instalau în mașină. Vedeți?" strigă o stap treoților plouați, ocupându-și locul de comandor. V-am spus eu că Dumnezeu nu există. E un fapt științific. Adio părințeilor, la revedere paterilor. Însoțită de strigătele de simpatie ale mulțimii, antilopa porni și peste puțin fanioanele de tablă și acoperișul de țiglă al bisericii nu se mai văzură. De fericire, membrii echipajului antilopei se opriră la o berărie. Mulțumesc fraților, zise cozlevici ținând în mână cana grea. Era cât paci să mă pierd. m amețiseră, popii, în special Cușacovski. Oftare ieșire, diavolul. Nu știu dacă mă credeți, dar m-a făcut să și postesc. Zicea că altfel nu voi intra în cer. În cer? exclamă Ostap. Cerul e acum pe ducă. S-au schimbat vremurile. Alta epoca. Îngerii vor acum să vină pe pământ. Pe pământ e bine, există servicii comunale. Există un planetariu, poți vedea la sfârșitul unei conferințe antireligioase stelele. După a opta cană, Cozlevici comandă a noua, o ridică sus, deasupra capului și, după ce își mușcă mustața de controlor, exclamă cu entuziasm. Nu există Dumnezeu? Nu există, răspunse o stat. Așadar, nu există? Atunci noroc. și după asta, și înainte de fiecare cană nouă, zicea iar. Există Dumnezeu? Nu există? Nu? Atunci noroc!" Panikovski bău și el la rând cu ceilalți, dar nu-și spuse părerea despre Dumnezeu. Nu voia să se bage în această problemă litigioasă. Odată cu reîntoarcerea fiului risipitor și a antilopei, filiala din Cernomosc a oficiului din Arbatov pentru colectarea coarnelor și copitelor dobândi strălucirea care îi lipsea. În fața ușii fostului combinat al celor cinci negustori particulari, stătea acum în permanență mașina. Desigur că era o mare diferență între ea și puicurile albastre sau lincolnurile cu botul lung. Era chiar o mare diferență între ea și cupeurile lui Ford. Totuși, era o mașină, un automobil, un mijloc de transport care, după cum spunea Ostap, cu toate defectele lui, reușește uneori să meargă pe străzi și fără ajutorul boilor sau cailor. Ostap lucra cu pasiune. Dacă într-adevăr și-ar fi folosit energia pentru colectarea de coarne sau copite, e de presupus că industria de port sigarete și piepteni ar fi fost asigurată cu materii prime, cel puțin până la sfârșitul viaului bugetar în curs. Dar șeful biroului se ocupa de cu totul altceva. După ce renunță la fund și berlaga, ale căror informații erau foarte interesante, dar nu duceau deocamdată direct la Coreico, o își propuse ca în interesul afacerii să se împrietenească cu Zosia Sinitskaya și între două săutări de politețe sub un salcâm în noapte, să pună problema lui Alexandru Ivanovici și nu atâta lui cât a situației sale bănești. Dar îndelungatele observații făcute de împuternicitul pentru copite, duseră la concluzia că între Zosia și Coreico nu există dragoste și că, după expresia lui Shura, acesta din urmă arde gazul de pomană în jurul ei. Unde nu există dragoste, făcu reflexia o stap oftând, nu se obișnuiește să se vorbească de bani. Să lăsăm o deoparte. Și în timp ce Coreico își amintea cu zâmbetul pe buze de escrocul cu chipiu de milițian, care făcuse lamentabilă încercare de a-i întinde o cursă gosolană, directorul filialei gonea prin oraș cu mașina galbenă și găsea tot felul de oameni de care milionarul consopist uitase de mult, dar care, în schimb, și-l aminteau perfect. stat chemă de câteva ori Moscova la telefon pentru a sta de vorbă cu o cunoștința lui, un negustor particular, cunoscut specialist în domeniul tainelor comerciale. Acum soseau la birou scrisori și telegrame pe care Ostap le alegea repede din restul corespondenței, în care continua să abunde invitații la ședințe, cereri de coarne și observații că nu se pune destulă energie în colectarea copitelor. Unele dintre scrisorile și telegramele spicuite fură incluse în mapa legată cu șireturi de ghete. La sfârșitul lunii iulie, Ostap se pregăti să plece în deplasare cu destinația caucaz. Afacerea impunea prezența personală a Marelui Maestru într-o mică republică viticolă. În ziua plecării șefului a avut loc la filială o întâmplare scandaloasă. Panikovski, trimis cu 30 de ruble în port să cumpere bilet, se întoarse după o jumătate de oră, beat, fără bilet și fără bani. Nu îi zbutea să spună nimic ca să se scuze, ci tot timpul își întorcea pe dos buzunarele goale care îi atârnau pungile de la biliardul rusesc și râdea neîncetat în hohote. Totul îl amuza, și mânia comandorului, și privirea plină de mustrare a lui Balaganov, și samovarul de care răspundea personal, și fund care mățăia la biroul său cu panamaua căzută pe nas. Iar când întâmplător se uită la coarnele de cerb, mândria și podoaba biroului, îl apucăm un râs atât de puternic încât se rostogoli pe jos și după puțin adormi cu un zâmbet fericit pe buzele violete. Acum suntem și noi o instituție în toată puterea cuvântului, spuse Ostap. Avem un delapidator al nostru care e, în același timp, portar bețiv. Amândouă aceste prototipuri confirmă realitatea tuturor acțiunilor noastre. În lipsa lui Ostap, Aloiz Moroșec și Kușakovski își făcură de câteva ori apariția în fața biroului. Când îi vedea, Coslevici se ascundea în colțișorul cel mai din fund al instituției. Popii deschideau ușa, aluncau o privire înăuntru și strigau încet. Pan Kozlevici, Pan Kozlevici, nu auzi glasul părintelui Ceresc? vinoți în fire, fiule! Spunând aceste cuvinte, părintele Kușakovschi ridica un deget spre cer, iar părintele Aloiz Moroșec își învârtea mătăniile. Atunci se apropia de ușă Balaganov, care le arăta fără să spună un cuvânt, pumnul său masiv, și preoții plecau, uitându-se cu melancolie la antilopa. Ostaf se întoarse după două săptămâni toată instituția venit să-l întâmpine. De pe zidul înalt și negru al vaporului ce a costat la mal, marele maestru își privea afabil subalterni. Mirosea Amiel tânăr și de Imeretia. La filiala din Cernomorsc, în afară de secretara care fusese angajată înainte de plecarea lui Ostap, mai erau doi tineri cu cizme, studenți la școala medie de zootehnie veniți la practică. asta e grozav, spuse Ostap cu o mutră acră. Ne vine schimbul. Numai că la mine, dragi tovarăși, va trebui să munciți serios. Știți că coarnele, adică aceste excrescențe de pe frunte acoperite cu lână sau cu un strat tare osos, sunt niște anexe ale craniului și se întâlnesc în special la mamifere?" Asta știm răspunsele pe un ton hotărât studenții. Noi am vrea să facem practică. Marele maestru fu nevoit să recurgă, ca să scape de studenți, la o metodă complicată și destul de costisitoare." Îi trimise în deplasare în stepa calmucă ca să organizeze acolo centre de colectare. Biroul cheltui pentru asta 600 de ruble, dar nu exista altă soluție. Studenții ar fi fost o piedică pentru ducerea la bun sfârșit a afacerii ce evolua cu succes. Când Panikovski află cât s-a cheltuit pentru studenți, îl luă pe Balaganov deoparte și-și optie enervat. Pe mine nu mă trimite în deplasare. Nici concediu nu mi se dă. Or, eu trebuie să plec la SN să mă îngrijesc. N-am nicio zi liberă, îmbrăcăminte de protecție nu primesc. Nu, jura, în condițiile astea nu mai convine. Am aflat că la Hercules se dau salarii mai bune. Prefer să mă angajez acolo cu ieri. Pe cuvântul meu de onoare, dacă nu o fac. Seara, Ostap îl chemă din nou la el pe Berlaga. În dată ce-l văzut pe contabil, Ostap strigă cu glasca al lui Nicolae I. În genunchi! Totuși, convorbirea a avut un caracter amical și ținut două ceasuri. După asta, o stat poruncică a doua zi de dimineață, antilopa să aștepte în fața Herculesului.